Живу в узбіччі у бійсті пане Джанет Світ. Джанет мила і доволі гарна, не надто висока, повненька, але не занадто, що свідчить про бережливу душу, котра не виявляє надміру навіть у питаннях оглядності. У неї витки каштанові коси із сивими ниточками, закручені в дульку на потилиці. Усміхнене рожево щоки лице і великі, лагідні очі, сині, мов незабудки. Та ще вона з тих дивовижних, старомотних господань, які геть не турбуються, що зіпсують тобі травлення, коли тільки мають змогу щедро тебе нагодувати. Вона подобається мені, а я їй. Найбільше здається тому, що в неї була сестра на ім'я Ен, яка померла молодою». «Рада вас бачити», – жваво сказала вона, коли я зійшла з воза на її подвір'ї. «Боже, та ви геть не така, як я думала. У моєї сестри Енн були темні коси, то я собі гадала, що і у вас вони темні будуть, а ви – онде яка рода». На кілька хвилин мені здалося, що Джанет не сподобається мені так, як я того чекала, щойно її уздрівши. Та потім я нагадала собі, що нерозумно ставитися до людини упереджено – Лише за те, що вона назвала твої коси родими. Можливо, слова каштанові Узагалі немає словнику Джанет. Узбіччя – то дуже мила і гарна ферма. Будиночок невеличкий, білий. Стоїть очерівнім, видоланку обіч дороги. А поміж дорогою і домом є сад, де плодові дерева і квіти ростуть у переміжку. Стежка від хвіртки до дверей – Викладена по буках морськими черепашками Роззявляками, як їх називає Джанет Понад ганком звивається віргірський виноград А дах весь порослий мохом Кімнатчина в мене привітальні Невеличка, світла і охайна Місце там стане хіба що для ліжка і трохи для мене У зголів'ї висить картина з робі Бернсом На могилі горянки Мері під велетенською вербою. Обличчя в робі невимовно скурботне, тож не дивно, що мені тут сняться жахіті. Уяви собі, найпершої ночі мені наснилося, що я не можу сміятися. Вітальна, крихітна і дуже чиста. Бо єдиним її вікном росте така тіниста верба, що в кімнаті панують незмінні смарагдові сутінки, які роблять її схожою на грот. На ручках і спинках крісел викладені пригарні серветки. На підлозі – пістряві килинки. На круглому столику – охайно розташовані книжки і листівки. На кам'яній полиці – вази із сухотрав'ям. А між ними – веселенька прикраса. П'ять металевих табличок і струн, що належать відповідно батькові Джанет, її матері, брату, сестрі Ен і наймето, що колись тут помер. Тож коли я найближчими днями з божеволею, цим ставлю вас до відома, що завинили цьому вищезгадані таблички. Та разом усе має дуже приємний вигляд. І я так і сказала Джанет. Вона одразу полюбила мене за це. Так само, як колись запідозрила, що із сердечної естер щось не гаразд. Бо та запевняла її, що морок у вітальні. Це негігієнічно. з тих самих причин відмовлялися спати на перені. Ну, а я на перенах розкушую. І що більш вони м'які і негігієнічні, то сильнішу я відчуваю втіху. А ще Джанет каже, що страшенно радіє, коли дивиться, як я їм. Вона боялася, що я буду, як пана Хейторн, котра снідала хіба фруктами. Заливаючи її гарячою водою, і обмовляла Джанет не їсти смаженого – Естер чудова дівчина, хоч і надзвичайно примхлива. Уся біда в тім, що в неї недостатньо розвинена уява, і таки є схильність до нестравності. Женет сказала, що я можу приймати у вітальні юних джентльменів, хоч не думаю, що їх тут буде багато. Я ще не бачила жодного юнака у Валіроуд, окрім сусідського наймета Сема Толівера, ходющого, довготелесого хлопця із щуприною, мов солома. Днями він прийшов до нас надвечір і цілу годину просидів на садовій огорожі, колуганку, де ми із Джанет вишивали. Єдиними словами, котрі він із власної волі проказав, були «Ви людяника, Боросяно, то щоб не кашляти, людяник, і страшно багато тут цвіркунів, еге?» ага. Та все ж, і тут є любовна історія. Здається, така моя доля втручатися більш-менш активно у любовній історії старшого покоління. Пан та пані Ірвінг часто кажуть, що побралися завдяки мені. І пані Кларк із Кармоді невтомно дякує мені за натяк, що його, напевне, так чи так зробив би хтось інший, якби не я. Утім, я переконана, що Людовік Спід навряд чи перейшов би до наступного кроку після млявих упадань за Теодорою Дікс, якби я їм не допомогла». Але зараз я усього лише пасивний спостерігач. Я вже була спробувала, друтитися і за усе не зіпсувала. Тож краще лишися осторонь, а тобі про все розповім особисто. Розділ 32. Чаювання в пані Дуглас. Першого з четверга по приїзді Н. Овеллі Роуд Джанет запросила її на молитовне зібрання. Готуючись до вечора, її господиня цвіла маворужа. Убрана була в ясно блакитну слінову сукню в квіточки із далеко більшої кількості рюшів та брижів, ніж тим, як зазвичай грішила ощадлива практична Джанет, і білий солом'яний капелюшок із рожевими трояндочками, і трьома страусовими перами. Ен здивувалася та недовзі збагнула, що причини, з яких Джанет вирішила саме так одягнутися, були старі як світ. Молотовні зібрання у Веллі здавалися справою майже суто жіночою. Енн налічила 32 дами, двій і іще юних парубчаків і однісінького чоловіка, якщо не рахувати пастора. Раптом вона зрозуміла, що розглядає цього чоловіка. Не був він ані молодий, ані вродливий, ані витончений. Мав надзвичайно довгі ноги, такі довгі, що аж мусив зібгати їх попід сільцем, щоб якось дати з ними раду. Згорблені плечі і великі, незграбні руки. Зарослу Чуприну, що давно вже не знала перукарського втручання, і неухайні вуса. Утім, Ен відчула, що його обличчя їй подобається. Було воно добре, чесне, з тонкими рисами. Було в ньому іще щось. Ен ледве і могла зрозуміти, що саме, та зрештою вона подумала, що людина – це сильна котрій багато довелося вистраждати в житті. Знати було в його вирізі якусь терплячу, сердечну покірливість. Так, наче він і на вогнищах пішов би, якби то було конче потрібно, лагідно всміхаючись, аж доки лице йому не викривить нестерпним болем. Коли молитовне зібрання добігло кінця, цей чоловік підійшов до Джанет і запитав, «Можна мені привезти вас додому, Джанет?» Джанет узяла його попід руку, так несміливо і церемонно, наче їй було щонайбільше 16. І це вперше її проведжала додому, як переказувала згодом Ен, дівчатам у домі Паті. «Пану Ширлі, дозвольте відрекомендувати вам пана Дугласа», – схвильовано і з ніяку вілу проказала вона. Пан Дуглас кивнув і мовив. «Я дивився на вас упродовж зібрання, панночко, і думав, яке ви славне дівчатко». Такі слова з уз 99 людей зі ста смертельно розрятували б Ен, але тон, яким промовив їх пан Дуглас, змусив її відчути, що їй було висловлено справжній, дуже приємний комплімент. Вона вдячно йому посміхнулася і чемно подалася за ними стежкою по підмісячним сяйвом. То Джанет має кавалера. Ен щиро тішилася. Джанет буде взірцевою дружиною, весела. Ощадлива, терпляча, неперевершена куховарка. Лишити її до віку старою паною було б страхітливим марнотратством з боку природи. «Джон Дуглас попросив мене взяти вас із собою в гості до його матері», – мовила Джанет наступного дня. «Вона майже весь час прикута до ліжка і геть не виходить із дому. Та вона страшенно любить гостей і завжди рада бачити моїх пожильців». Ви могли б піти зі мною нині ввечері? Ен погодилася, але того ж дня пан Дуглас від імені своєї матері переказав їм із Джанет запрошення на інший вечір суботній. Чому ви не наділить тієї гарної сукні у квіточки? запитала Ен, коли вони вийшли з дому. День був спекотний, і в сердешної переляканої Джанет, убраної в цупке плаття із чорного кашеміру, вигляд був такий. Мовби її смажили живцем. Боюся, пані Дуглас уважатиме її недоречною і легковажною, хоча Джону вона подобається, сумовито додала Джанет. Обіця дуласів розташовувалася за півмилі від узбічя на вітрянім пагорбі. Сам будинок великий і зручний, достатньо старий, щоб вселяти шану. Стояв з осібич, оточений садом та клиновим гаєм. За будинком видніли охайні повітки та клуні. Усе свідчило про немалий статок господарів. Хай що спричинило вираз постійного страждання на обличчі пана Дугласа, на думку Ен, то не були ані борги, ані настирливі кредитори. Джон Дуглас зустрів їх на ганку і провів до вітальні, де у великому кріслі вже зручно вмостилася його мати уявляла пані Дуглас високою і сухурлявою, бо такий був її син. Натомість вона виявилася незенькою жінкою із ніжно-рожевими щічками, лагідними синіми очима і дитячим ротиком. Убрана в гарну шовкову чорну сукню, пошиту за останньою модою із похнастою білою шаллю на плечах та у вишуканім мереженім чіпці на білосніжних косах. Вона могла би бути взірцем для портрета лялькової бабусі. Нарешті, люба Джанет, привітно мовила вона. Я така рада знову вас бачити. І з цими словами пані Дуглас підставила своє гарненьке личко для поцілунку. А це наша нова вчителька? Дуже приємно. Мій син так вас нахвалює, аж я ревнувати почала. А Джанет, певно, віддавна вже рівнує. Бідолашна Джанет уся зашарілася а Ен у відповідь проказала щось доречне і чемне. Усі посідали і потичилася млява розмова. То була тяжка праця, навіть для Ен, бо ж ніхто, здавалося, не почувався просто, затишно і невимушено, окрім старої пані Дуглас, яку Балачка в трохи не обтяжувала. Вона всадовила Джанет поруч із собою і час від часу гладила її руку. Джанет, силово насміхаючись, мучилася у своєму страхітливому вбранні. Джон Дуглас сидів із понурим лицем. За столом пані Дуглас люб'язно попросила Джанет розливати чай. Джанет узялася ще гостішим рум'янцем, але підкорилася. Ось як Ен описувала те чаювання у листі до На столі був холодний язик, курка, сонячне варення, лимонний пиріг, тістечка, шоколадний торт, Печиво з рудцинками, фунтовий і фруктовий пиріг та ще різні ласощі, поміж яких, здається карамельний торт. І коли я вже з'їла вдвічі більше, ніж це для мене корисно, пані дугла зітхнула і поскаржилася, що, очевидячки, їй таки геть не має чим утішити мій апетит. Певне, опісля кухні любої Джанетви і не глянете на жодні інші страви, лагідно мовила вона. З неї ніхто у велі і змагатися не наважиться. Візьміть іще порога, пано Шерлі, ви ж геть нічого не їли. Стело я з'їла порцію язика, добрячий шмат курки, три бісквітних тістечка, велику розетку варення, шматок порога, тістечко із кремом і цілий кавалок шоколадного торта. Опісля чаювання пані Дуглас приязно всміхнулася і зваліла Джона повезти Любу Джанет у сад. І зрізати для неї кілька троянд. А пана Ширлі розважить мене, доки ви прогуляєтеся, так? безтурботно додала вона і, зітхаючи, знов умостилася в кріслі. Я дуже немічна стара жінка, панна Ширлі. Так тяжко мучуся вже понад двадцять років. Двадцять довгих, виснажливих років я поволі вмираю. Як це жахливо, мовила Ен, намагаючись висловити співчуття та почуваючись натомість з правдешньою дурепою. Стільки ночей було, коли всі думали, що до світанку я не дотягну, поважно вела далі пані Дуглас. Ніхто не знає, що я пережила. Ніхто. Лише я сама. Та вже недовго лишилося. Скоро кінець моєму гіркому паломництву на цім світі, пано Ширлі. І яка ж то мені втіха думати, як Джон приведе в дім таку добру жінку, що доглядатиме його коли не стане матері. Велика, велика втіха, пану Ширлі. Джанет дуже мила жінка, тепло відказала на те Дуже мила. Чудовий характер, кивнула пані Дуглас. І вправна господиня. Я така ніколи не була. Здоров'я надавало пану Ширлі. Я вдячна, що Джон зробив такий мудрий вибір. Вірю і сподіваюся, що він буде щасливий. Він мій єдиний син, пану Ширлі і всім серцем я бажаю йому щастя». «Так, а ж», – відповіла Енн ні всіх, ні в тих. Уперше в житті вона почувалася так ніяково, і ще й сама не могла збагнути чому. Здавалося, їй зовсім немає чого відповісти цій приязній, усміхненій, добросердній старенькій, котра так посливо гладила її руку. «Якнайшвидше приходьте до мене знову, – Люба Джанет, – з любов'ю проказала пані Дуглас, коли гості підвелися. Ви так рідко в нас буваєте, та невдовзі, надіюся, Джон приведе вас сюди, і ви залишитеся тут назавжди. Ен, яка в цьому дні ненароком глянула на Джона Дугласа, здригнулася від пекучого жаху. Він нагадував катованого, що корчиться на дибі, кутру його мучителі обертають так, аж терпіти біль стає геть неможливо. Вона подумала, що він, напевно, хворий і хвапливо вивела з кімнати розчервоніло Джанет. «Пані Дуглас – страшенно чарівна жінка, правда?» – мовила Джанет і дочі вулицею разом з Ен. «Угу», – неуважно відказала Ен, міркуючи. «Чому Джона Дугласа був такий вигляд?» «Вона так тяжко мучиться», – співчутливо вела далі Джанет. «У неї бувають жахливі, болючі напади. Джон дуже непокоїться. Боїться лишати матір удома саму. Раптом її знову здолає напад. А поруч не виявиться нікого, окрім служниці. Розділ 33-й. Він усе ходив і ходив. Три дні потому, тому Ен, повернувшись зі школи, застала Джанет у сльозах. Проте сльози і Джанет це здавалося таким несумісним, що Ен замалим не злякалася. Що з вами? стривожно вигукнула вона. Мені. Мені сьогодні виповнилося сорок, схлипнула Джанет. Але вчора вам було майже стільки ж, і ви не плакали, втамуючи усмішку, спробувала втішити її Ен. Так, але, задихано відповіла Джанет, Джон Дуглас не просить моєї руки. О, він попросить, розгубилася Ен. Ви тільки дайте йому час. Час. зі що найглибшою зневагою відказала Джанет. Скільки ще часу йому потрібно? Він мав 20 років. То Джон Дуглас опадає за вами вже 20 років? Так, і жодного разу і не заїкнувся про шлюб. І тепер я вже не вірю, що колись він мені освічиться. Я не казала про це нікому зі смертних, але нині відчуваю, що мушу розповісти, інакше я споживаю. Джон Дуглас почав ходити за мною 20 років тому, ще коли жива була моя мати. Ходив і ходив, аж я почала в'язати ковдри і все таке. Та він ані разу і словечка не сказав мені про шлюб лиш усе ходив і ходив. Я нічого не могла вдіяти. Моя мати померла, коли ми отак проходили вісім років. Я думала, тепер він нарешті попросить моєї руки, коли побачить, що я лишилася сама в цілім світі. Він був чуйний і дбайливий і робив для мене все, що міг, але не освічився. Отак воно відтоді і тривало. Люди винуватять мене в цьому. «Кажуть, я не виходжу за нього, бо в нього хвора мати, а я не хочу обтяжувати себе доглядом за нею. Але я щаслива була б доглядати Джонову матір. Та хай собі кажуть, хай краще винуватять мене, ніж жаліють. Це так пронизливо, що Джон досі мені не освічився. Але чому ж? Чому? Якби я тільки знала причину, здається, тоді змиритися було б не так важко». Можливо, його мати просто не хоче, щоб він одружився з будьким, пропустила Ен. Ні. Вона весь час мені повторює, як хоче, щоб Джон одружився, перш ніж настане її смертна година. І йому завжди натякає. та ви й самі чули. Я думала, крізь землю западуся. Я не розумію, безпорадно мовила Ен. Вона пригадала Людовіка Спіда, але випадки були нерівнозначні. Джон Дуглас був чоловіком геть іншого типу, аніж Людовік. «Ви мусите виявити рішучість», – несхитно заявила дівчина. «Чому ви ще віддавна не прогнали його?» «Не змогла», – пролебеділа нещасна Джанет. «Бачите, Енн, я завжди страшенно кохала Джона. Ходив би він за мною чи ні, я все одно ніколи не хотіла б вийти за жодного іншого». «Але тоді він мусив би поставити питання Руба. Як належить чоловікові?» – не вгавала Енн. Джанет похитала головою. «Ні, боюся, ні» і намагатися страшно було. Раптом він вирішив би, що не потрібен мені, та й пішов би геть. Мабуть, я слабкодуха. Але такі в мене почуття. І я нічого не можу із цим удіяти. Можете, Джанет. І ще не пізно. Будьте відважні. Дайте йому зрозуміти, що більше не терпітимете цих вагань. Я буду поряд і підтримую вас. «Не знаю», – безнадійно проказала Джанет. «Не знаю, чи колись мені стане впевненості». Усе це так довго триває, але я подумаю. Ен відчула, що розчарувалася в Джоні Дугласі. Він їй так сподобався, вона і уявити не могла, що цей пан виявиться одним із тих безсердечних чоловіків, здатних упродовж 20 років бавитися з почуттями жінки. Звісно, його слід було провчити. Ен мстиво подумала, як утішить її це видовище. Отож, наступного вечора Ладнаючись на молитовне зібрання, вона дуже зраділа, коли Джанет повідомила їй, що сьогодні нарешті буде рішуча. «Я покажу Джонові Дугласу, що більше не дозволю нехтувати мною». «Саме так», – виросну підтвердила Енн. По закінченню молитовного зібрання Джон Дуглас підійшов до Джанет зі звичним своїм проханням. Джанет була налякана, проте не схитна. «Ні, дякую», – холодно відказала вона. Я і сама знайду шлях додому. І це не дивно, зважаючи на те, що я ходжу ним уже сорок років. Тож не турбуйтеся, пане Дуглас. Ен глянула на Джона Дугласа і в яскравій місячній сяйві знову побачила останній обер диби. Не зронивши ані слова, він відвернувся і подався геть. Стійте, стійте. безтямно гукала йому вслід Ен, геть, незважаючи на приголомшені свідки в цієї сцени. «Пане Дуглас, не йдіть! Поверніться!» Джон Дуглас зупинився та не повернувся. Ен підлетіла до нього, схопила його по-під руку і потягла назад до Джанет. «Поверніться!» – благала вона. «Це помилка, пане Дуглас, то все я винна. Я змусила Джанет. Вона не хотіла відмовляти вам. Але тепер усе добре, правда, Джанет?» Джанет мовчки озяла Джона по-під руку і пішла. Ен кволок плентилася за ними і прослизнула в дім через кухоні двері. «Добряче ж ви мене підтримали!» – ощипливо проказала Джанет. «Я не могла нічого вдіяти, Джанет», – мовила Ен із каяттям. «У мене було відчуття, що на моїх очах коїться вбивство. Я мусила побігти за ним». «Я така рада, що ви це зробили!» «Коли я побачила, як Джон іде тим шляхом, то було так, наче з ним і з мого життя, шло геть усе щастя і радість. Це жахливо, жахливо!» Він не поцікавився, чому ви так зробили? запитала Ен. Ні. Ані словечка про це не зронив, понуро відказала Джанет. Розділ 34 Джон Дуглас нарешті освічується. Ен мала ще яке на яке сподівання, що відтепер у стосунках Джанет і Джона Дугласа надійдуть зміни. Та все тривало, як зазвичай. Джон Дуглас приходив у гості. Їздив із Джанет на прогулянки, проводжав її додому з молотовних зібрань, так само, як робив усі минулі 20 років. І як вичевидь збирався робити і наступні двадцять. Тим часом літо спливало. Енн проводила уроки в школі, писала листи і потроху вчилася сама. Її прогулянки до школи і назад були дуже приємні. Вона завжди ходила стежкою через болото, це була дуже гарна місцена, багнистий грузький ґрунт, зелений від смарагдових муховитих купин, сріблястий видкий путічок і прямі горді ялини з лапами порослими сіро-зеленим мохом та корінням, укритим найрізноманітнішими лісовими красотами. А попри те, життя у Валєроуд здавалося Ен дещо одноманітним. Хоча стався з нею там і кумедний епізод – Якщо не брати до уваги рідкісні зустрічі на вулиці, вона майже не бачила довготелесого Самуеля і щоприну йому в солома, і людяниками, відколи той приходив до будинку Чанет. Проте якось теплого серпневого надвечір'я він завітав знову, урочисто сівшись на дерев'яній лавці кологанку. Був у звичнім своїм робочому брані. полатаних штанях, цупкій блакитній блакитні сорочці, протерті на ліктях, і пошарпані Не зводячи з Енн урочистого погляду, він невпинно живав соломинку. Ен зітхнула, відклала книжку і узялася до вишивання. Про щось розмовляти із Семом їй геть не випадало. Після тривалої мовченки Сем зненацька заговорив. «Поїду звідсіля», – уривчисто мовив він, махаючи соломинкою у бік сусідської ферми. «Он як?» – чем не відказала Ен. «Еге, ага. а куди поїдете?» «Думав собі власну господарку влаштувати. І хата добра є в Мілерсвіллі. Та коли вона й мати її, то треба жінки». «Так, мабуть», – непевним тоном відказала Н. Запала нова, довга мовчанка. урешті решт Сем знову витяг із рота Соломенку і мовив. «Я вас міг би взяти». «Що?» – видихнула Н. «Підете за мене?» «Тобто...» «Заміж?» – квола запитала сердечно Енн. «Еге, та я з вами ледь знайома». Роздратовано вигукнула Н. «То побрали себе і познайомилися», – відповів Сем. Енн зібрала рештки власної гідності. «А вже ж я ніколи за вас не вийду», – зверхню кинула дівчина. «А чого так?» «Жених з мене ні в року», – спробував переконати її Сем. «До праці я беручки, беру і грошенята в банку є». «Більше не говоріть про це зі мною». «Як вам таки на думку спало?» – мовила Ен. Гнів її поступався місцем гумору. «Усе це було так безглуздо?» «Ви, дівчина, гарна. І ходите приворненько?» – відповів Сем. «Мені ледачої не треба. Подумайте. Бо я ще не роздумав. Але піду. Корів доїти треба». Ілюзії Ен щодо любовних освічень були так тяжко понівечені впродовж останніх років, що від них майже геть нічого не лишилося. Отож, овечері вона могла вдосталь посміятися з бідолахи Сема. Вони із Джанет завзято передражнювали його і без жодних докорів сумління реготали з того, як він надумався до Н клинці підбивати. Якось по обіді, коли перебування Н у Веллі добігало кінця, узбіччя до Джанет у гарячковим поспіху заїхав Алек Райд. Вас негайно кличуть до Дугласів, мовив він. Здається, стара пані Дуглас таки насправді вирішила вмерти, після того, як двадцять років прикидалася. Джанет метнулася по капелюха. Ен поцікавилася, чи пані Дуглас погіршало. Їй зовсім не так зла, як бувало раніше, серйозно відповів Алек. І ось чому я вважаю, що кепський її справа. Досі вона завжди верещала і гасала по всьому будинку, а тепер лежить і нишкне а коли стара пані Доглас знишкне, то вже, напевно, погано. «Ви не любите старої пані Дуглас?» – здивувалася Ен. «Кішка добра, коли то кішка, і геть лиха, коли то жінка», – загадково відказав Алек. Джанет повернулася додому в сутінках. «Пані Дуглас померла», – скорішно проказала вона. «Померла невдовзі після того, як я прийшла туди. І лише єдиний раз заговорила до мене. Сказала... Надіюся, тепер ви із Джоном поберетеся. Мені аж серце стислося, Ен. Подумайте рідна мати вважала, що я не виходжу за її сина через неї, і я нічого не могла сказати там були всі сусідки. Як добре, що Джон цього не чув, і Джанет гірко розридалася. Ен забарила їй чашку міцного імбирного чаю, та хоча згодом вона виявила, що замість імбиру поклала білий перець. Джанет була в такій відчаї, що нічого не помітила. Увечері після похорону Енн і Джанет сиділи на ганку біля вхідних дверей проти заходу сонця. Вітер ладнався спати у верхівках сосон. І з північного боку в небі палах котіли і згасали вогненні блискавиці. Джанет у своїй потворній жалобній сукні виглядала жахливо. Її обличчя було червоне і підпухли від сліз. Говорили мало, бо ж вона мляво опиралася будь-яким спробам Ен, хоч якось її заспокоїти. І, вочевидь, налаштувалася бути нещасною. Раптом класнув засух хвіртки, і до саду увійшов Джон Дуглас. Він рушив до них просто через клумбу з гранню. Джанет підвелася, а слідом за нею і Ен. Вона була високою дівчиною і вбрана була в білу сукню. Проте Джон Дуглас її не бачив. «Джанет», – мовив він, – «ти вийдеш за мене заміж». ці вихопилися в нього так, мов би він хотів сказати їх ось уже 20 років, і тепер вони мусили прозвучати перш, ніж будь-які інші. Обличчя Джанет не могло почервоніти гостіше, аніж то вже сталося з ним від плачу, отож усе взялися негарними багряними плямами. «Чому ти не осічився раніше?» Поволі запитала вона Я не міг Вона мене змусила Мати змусила мене дати слово Що я цього не робитиму Дев'ятнадцять років тому В неї стався жахливий напад Ми боялися, що вона його не переживе Вона благала мене присягнути Що я не освічуся тобі, доки вона жива Я не хотів обіцяти Хоч ми всі і думали, що довго вона не протягне Лікар давав їй ще найбільше півроку але мати благала на колінах, змучена і хвора. я мусив пообіцяти. «Що вона мала проти мене?» – вигукнула Джанет. «Нічого. Зовсім нічого. Просто не хотіла іншої жінки. Жодної іншої жінки в домі, поки вона жива. Вона сказала, що коли я не присягну, вона помре негайно, і я буду її вбивцею. І я присягнув. І відтоді вона змушувала мене триматися обіцянки» хоч тепер уже я на колінах благав її звільнити мене від неї. «Чому ти не розповів мені?» – здушено запитала Джанет. «Якби ж я тільки знала. Чому ти не розповів?» «Вона змусила мене присягнутися, що я нікому не скажу», – хрипко мовив Джан. «Мусила поклястися на Біблії. Але, Джанет, я ніколи не зробив би цього, якби тільки знав, що все триватиме так довго». «Джанет». «Ти не уявляєш, що я пережив за ці 19 років. Я знаю, що і ти через мене страждала, але тепер ти нарешті вийдеш за мене, правда, Джанет?» «Адже ти вийдеш за мене, Джанет?» «Я прийшов одразу, як зміг, щоб освічитися тобі». У цю мить приголомшена Енн отямилася і збагнула, що їй тут не місце. Вона прослизнула в дім, і лише наступного ранку Джанет розповіла їй решту історії. «Яка жульстока, безсердечна, брехлива жінка!» – обурено скрикнула Ен. «Ні, вона мертва», – урочисто відказала Джанет. «Якби вона була жива, то вона померла, і не слід нам говорити про неї погано. Нарешті я щаслива, Ен. І я зовсім не відмовилася б чекати так довго, якби тільки знала причину. Коли ви одружитеся?» «Наступного місяця». «Весілля, звісно, буде дуже скромне». Та люди, мабуть, не балакуються. Скажуть, будь сім'ям миттю загарбала Джона, Щойно його бідолашна мати перестала бути мені на заваді. Джон хотів розповісти їм правду, Та я сказала, ні, це твоя мати, І ми збережемо таємницю, щоб не осквернити її пам'яті. Тепер, коли я сама знаю правду, Мені байдуже, що скажуть інші. Це вже не має значення. Хай усе буде поховано разом з нею. Отак я сказала, і, здається, вмовила його. «Я ніколи не змогла б так усе пробачити, як ви», сердито проказала Енн. «Ви будете по-іншому дивитися на речі, коли доживете до моїх літ. примирливо відповіла Джанет. «З віком ми вчимося пробачати. І в сорок це виявляється значно легше, ніж, здавалося, у двадцять». Розділ тридцять п'ятий Останній навчальний рік у Редмонді розпочинається. І ось ми всі знову тут, розкішно засмаглі, готові з радістю, мов той герой, свою дорогу пробігати. Мовила Філ, усівшись на валізі і щасливо зітхаючи. Хіба ж не весело знову бачити милий Паті, і тітоньку, і котів. Смалько, здається, втратив іще клапоть вуха. Він був би найкращим котом у світі, навіть зовсім без вух, озвалася вірна Ен. Коло ніг якої ушаліло, крутився смалько. «А ви не раді знову бачити нас, тітонько?» запитала Філ. «Рада, але волію, щоб ви спершого все прибрали», – благально мовила тітонька Джеймсіна. Оглядаючи на злічанні валізи і коробки, якими заставила вітальню четверо галасливих, веселих, балакучих і сміхотливих дівчат. А погорити можна і потім. Спершу праця, тоді забава. Таке я мала гасло, коли була молодою. «Тітонько, наше покоління всього-навсього змінило це гасло на протилежне. Ми кажемо, спершу повеселися, а тоді вже йде гарувати, бо свою роботу можна виконати значно краще, коли перед тим, як слід розважитися. Якщо ти збираєшся заміщ за пастора, відповіла тітонька Джімсіна, підхоплюючи Джозефа, та своє в'язання, іскоряючись неминучому, з цією чарівливою смиренністю що робила її справдешньою королевою між усіма матронами. То мусиш відмовитися від таких висловів, як гарувати. «Чому?» – простогнала Філ. «Чому всі вважають, що дружина пастора мусить виголошувати лише солодкаві манірності? Я так не хочу. На Патерсон-стріт усі вживають жаргон, метафоричну мову. І коли я не розмовлятиму так само, вони скажуть, що я нестерпно зарозуміла і горда». Ти вже розповіла батькам? запитала Прісила, годуючи кицько сару ласищами зі свого кошика. Філ кивнула. І що вони сказали на те? Мама лютувала, звісно, але я була непохитна, мов скеля. Я, Філіпа Гордон, котра досі не мала певності щодо жодного свого рішення. Тато був спокійніший. Його батько теж був пастором, тож до священників він прихильний. Коли мама заспокоїлася, я привела Джо у Маунт Холлі і вони обоє полюбили його. І все одно, мама в кожній розмові натякала йому на те, які великі надії вона покладала на мене. Жахливо. Ох, дівчата, мій канікулярний шлях зовсім не був осипаний трояндами. Та зрештою я перемогла. І в мене є Джо. Все інше не має значення. Для тебе, загадково мовила дітенька Джеймсіна. І для Джо теж, заперечила Філ. Чому ви досі його жалієте? Я вважаю, що йому слід позастрити, у моїй особі він отримує розум, дивовижну вроду і золоте серце. Ну, ми знаємо, як ставиться до твоїх слів», поблажливо зронила дітенька Джеймсіна. «Сподіваюся, і що жимо ти так не говориш. Що вони можуть подумати?» «І знати не хочу, що вони подумають. Не хочу бачити себе очима інших. Від цього мені, напевно, майже весь час було б незручно. І я не вірю, що і Бернс у тій своїй молитві був щирий». «Так». «Певно, ми всі іноді просимо в молотвах того, чого, якщо тільки відверто зізнатися самим собі, насправді зовсім не хочемо», – просто відказала дітонька Джеймсіна. Я помічала, що такі молотви – невелика рідкість. Я сама колись просила змоги пробачити одній людині, та потім збагнула, що насправді не хотіла її пробачати. Коли ж я, зрештою, щиро цього захотіла, то пробачила їй, навіть не молячись про це». Я не вірю, що ви була здатні довго не пробачати, мовила стела. Була, але тримати образи на людей, здається такою марною справою, коли постарієш. Це те, що мені нагадало, отрутилася Ен і переповіла історію Джона та Джанет. А тепер розкажи нам про ту романтичну сцену, на яку ти так загадково натякала в листі, мовила Філ. І Ен виразно розіграла сцену Самуельового освічення. Дівчата аж вищали від сміху. Усміхалася і тітонька Джеймсіна. «Не гоже глузувати з кавалера», – суворо мовила вона. Утім, одразу і незворушно додала. Хоча сама завжди так робила. «Розкажіть нам про ваших кавалерів, тітонько», – попросила Філ. «У вас, напевно, багато їх було». «Не лише було», – відказала тітонька Джеймсіна. «У мене і зараз вони є. У моєму селі живуть три старих удівці, що вже віддавно ніжно на мене поглядають. Не думайте, дітки, що кохання – це тільки ваша справа. У дівці і ніжні погляди. Це так неромантично звучить, тітонько. Звісно, та й молодня завжди романтична. Принаймні, якщо казати про деяких кавалерів моєї юності. Сердечні хлопці. Як бажання я тоді глузувала з них. Був такий Джим Елвуд. Завжди був сновиде. Нічого не тямив, що діється довкола нього. Він збагнув що я відмовила йому лише за рік потому, як я це зробила. Потім він одружився і якось надвечір їхав із жінкою із церкви. А вона раптом випала із саней, то він і цього не помітив. Ще був Ден Вінстон, знав геть усе, що діється в цьому світі, і що, напевно, чекатиме нас у прийдешньому. Він міг дати відповідь на будь-яке запитання, навіть на те, коли настане судний день. Мільтон Едвардс він був гарний хлопець і мені подобався, та за нього я не вийшла. По-перше, йому завжди був потрібний тиждень на те, щоб зрозуміти жарт, а по-друге, він так і не освічився. Горацій рів був найцікавіший з усіх моїх кавалерів, та коли він щось розповідав, то оздоблював свою історію такою незліченою кількістю деталей, що годі було зрозуміти, береше він, чи просто має надто багато уяву. А решта кавалерів, тітоньку. Ідіть і розкладайте речі, мовила Джеймс Джеймсіна, неуважно махаючи дівчатам рукою, якій тримали не в'язальну спицю, а Джозефа. Решта були надто гідними юнаками, щоб із них насміхатися. Я шануватиме їхню пам'ять. Ен, у твоїй кімнаті коробка із квітами. Їх доставили годину тому. Минув тиждень, і дівчата з дому паті рішуче взялися за втомливе, часом і нудне навчання оскільки то був їхній останній рік у Редмонді, і слід було наполегливо боротися за почесні відзнаки. Ен присвячувала всю увагу англійській мові і літературі. Прісила скніла над класичними мовами. Філ поринула в математику. Часом вони втомлювалися, часом зневірювалися, часом жодні відзнаки не здавалися їм вартими таких зусиль. Одного дощового листопадового вечора Цим похмурім настрійі Стела зайшла до блакитної кімнатки, де на підлозі в колі світла від лампи сиділа Н. А довкола неї росли кучу гури зі жмакених рукописів. «Що це ти робиш?» Перечитую старі оповідання часів нашого літературного клубу. Я мусила знайти собі розвагу і забуття, бо сиділа над книжками, доки світ не здався мені нестерпно смутним. Тоді прийшла сюди, і повитягала ці оповідання. Вони так просякнуті трагедіями та слізьми, що аж смішно стає. «Я сама нині смутна і розчарована», заявила Стела, впавши на канапу. «Усе здається марним, навіть думки в мене старі. Про все це я вже колись міркувала. Для чого ж тоді жити, Ен. «Люба, це просто перевтома і погоди. Такий дощовий вечір після цілого дня нодної зубрячкою не виснажив би хіба, що Марка теплі. Ти ж знаєш, що жити варто. Так, напевне, але зараз я не можу себе в цім переконати. Продумай про всіх тих шляхетних, великих людей, що жили і працювали до нас», – замлійно промовила Ен. «Хіба не варто прийти після них і успадкувати те, що вони здобули і чого нас навчили? Хіба не варто знати, що і ми можемо розділити їхні прагнення?» а всі ті великі люди, що прийдуть після нас. Хіба не варто попрацювати, прокласти їм шлях і полегшити, бодай, один єдиний їхній крок? Розумом я згодна з тобою, Ен, та з душі не йдуть морок і вічай. У такі дощові вечори я завжди почувалася ніякою і розбитою. А я часом люблю нічний дощ. Люблю згорнутися під ковдрою і слухати, як він стукає по даху та шорхоче між сосон. Добре, коли він стукає тільки по даху, відповіла стела, але так не завжди буває. Минулого літа я провела одну страхітливу ніч у старому фермерському будинку, а там протікав дах, і дощ стукотів просто по моєму ліжку то було зовсім не поетично. Я мусила глупої ночі вставати і з величезним зусиллям пересувати ліжко на інше місце. А то було одне з тих міцних старезних ліжок, що важить за малим не цілу тону а потім усю ніч оте кап-кап-кап-кап, доки від нервів моїх геть нічого не лишилося. Ти не уявляєш, що ти за моторошний звук, коли серед ночі на підлогу хлюпається велетенська дощова крапля. Так, наче привид крадеться потемки. Чого ти так смієшся, Енн? Із цих оповідань. Вони убивчі, як сказала б Філ. У багатьох розуміннях. Бо тут геть усі персонажі вмирають. А які в нас були дивовижні героїні, і як ми їх одягали. Шовк, єдваб, оксамит, мережева і коштовності. Іншого вони не носили. Ось оповідання Джейн Ендрюс. Тут героїня спить у розкішній білій єдвабній ніжній сорочці, розшитій дрібними перлами. «Продовжуй», – мовила Стела. «Я вже відчуваю, що жити варто, доки маєш із чого посміятися». «Ось моє оповідання». Героїня розважається на балу, Уся з ніг до голови Меретхлива в діамантах Найчастішої води. Та що важить? Пишна сукня чи врода? І слава стежкою Ми зійдемо у могилу. Усі вони мусили померти, Чи то від рук убивці, Чи то від розбитого серця. Порятунку для них не існувало. Дай мені почитати якісь Із тих оповідань. Ось мій шедевр. Заваж, весела в нього назва. «Мої могили». Я пролила немалу кварту сліз, доки писала, а дівчата цілі галони, доки слухали. Мати Джейн Ендрюс дуже її сварила, що мусила того тижня прати стільки несовочків. Це моторошна історія мандрів дружини пастора методистської церкви. Я зробила героїню методисткою, бо за сюжетом вона повинна була мандрувати. Вона ховала одного зі своїх дітей у кожній місці, де жила. Їх було дев'ятеро і їхні могили були розкидані по всій країні, від Нюфауленда до Ванкувера. Я описала всіх дітей, останні миті їхнього життя, і детально змалювала їхні надгробки і епітафії. Спершу я хотіла оббити всіх дев'ятьох, та коли позбулася восьми, моя фантазія щодо жахіть вичерпалася, і я дозволила останньому лишитися жити калікою. Доки Стела читала мої могили, Сміхом пересипаючи трагічні епізоди, Асмалько спав блаженим сном кота Гольвісе опісля нічних похуденьок, скрутивши з клубочком на оповідання Джейн Ендрюс про юну 15-літню красуню, що пішла працювати з сестрою-жалібницею в колонію для прокажених. І врешті-решт сама померла від цієї страхітливої недуги. Ен переглядала інші рукописи, і в пам'яті її зринали давні айвонлійські дні. Як весело було їм із дівчатами сидіти попід ялинами чи серед папоротей коло струмка і писати свої історії. І як верталися до неї, поки вона читала сонячне тепло і радісти давно минулих літ. Ані припишна Греція, ані могутній Рим не могли породити на світ такого дива, як ці кометні слізні оповідання літературного клубу. Поміж рукописів Енн знайшла і клапоть цубкого паперу. Сирі очі її сайнули сміхом, коли вона пригадала собі час і місце написання цього твору. То була замальовка, що її вона склала, провалившись у дах сарайчика на обісті панянок коп на дорозі Торі. Енн проглянула замальовку. Тоді перечитала її пільніше. То був невеличкий діалог між айстрами, Духмяним горошком, дикими канарками на кущі боску та духом охоронцем саду. Дочитавши, вона завмерла на підлозі, втупившись у простір перед собою. А коли стела вийшла з кімнати, розрівняла пожмаканий аркуш. Так я й зроблю, рішуче мовила Ен. Розділ 36-й. Візит Гартнерів Ось лист з індійським штемпелем для вас, тітенько Джеймсі, повідомила Філ. Три для стели, два для пріс, і оцей дивовижно пухкий для мене від Джо. А для тебе нічого, Ен, хіба ще якийсь рекламний проспект. Ніхто не помітив, як спалахнуло рум'янцем обличчя Ен, коли вона взяла тоненький конверт, що їй безтурботно кинула філ. Та вже за кілька хвилин Філіпа підвела очі і завважила різучу зміну на її виду. Що такого радісного сталося, Люба? Друг молоді прийняв замальовку, яку я надсилала їм два тижні тому. Відповіла Ен, що сили, вдаючи тон людини, звикло із кожною поштою удержувати звістки про прийняття її літературних творів. Утім, цей тон удався їй погано. Ен, це чудово! А про що та замальовка? Коли її надрукують? А тобі за неї заплатили? Так, надіслали чек на 10 доларів. А ще редактор пише, що хоче побачити і інші мої твори». Як мило з його боку. Звісно, він побачить. Це стара замальовка. Я знайшла її у себе в скринці. Переписала і надіслала до редакції. Але і не думала, що її приймуть. Бо вона без сюжету, мовила Н, згадуючи гіркий розпач, пов'язаний з покутою Ейверіл. А що ти робитимеш із грішми? Ходімо в місто і нап'ємось, запропонувала Філ. Я справді хочу, що найбестямніше їх прогуляти, всміхнулася Ен. Принаймні, це не брудні гроші, не такий, як чек за те жахливе оповідання з рекламою пекарського порошку. Ті гроші я витратила з розумом, купила собі дещо з одягу, та все одно мені гидко було його носити. Подумайте лише, справжній живий письменник у Томі Паті, мовила Прістила. Це велика відповідальність, серйозно відказала дітенька Джеймсіна. А вже ж? Так само серйозно кивнула Філ. З письменниками треба пильнувати. Хто зна, що вони витворять? А раптом Ен зробить нас своїми героїнями. Я мала на увазі, що писати для друку це величезна відповідальність, суворо мовила тітенька Джеймсіна. Сподіваюся, Ен це зрозуміє. Моя донька теж писала оповідання, перш ніж поїхала з місією до Індії, але тепер вона присвятила себе вищій меті. Ніколи не пиши ані рядка, який тобі соромно буде зачитати на власнім похороні. Таке було в неї гасло. Раджу і тобі це пам'ятати, Ен коли ти збираєшся шукати літературної слави. «Хоча...» – спантелично додала тітенька Джеймсіна. Елізабет чомусь завжди сміялася, коли про це говорила. Не знаю, як то їй спала на думку стати місіонеркою. Я рада, що вона нею стала. І молилася про це. Та... Краще б вона неї не ставала. І тітенька Джеймсіна здивувалася, чому всі ці безтурботні дівчата довкола неї весело сміються». Увесь той день очі Енн саяли щастя. Нові літературні замисли проростали і розпускали бруньки в її умі. Радісне сп'яніння не покидало її і на прогулянці, яку влаштувала Дженні Купер, і навіть вигляд Гілберта і Кристіни, котрі йшли попереду них із Роєм, не міг затьмарити сяйва її райдужних сподівань. Утім, вона не така, аж була відірвана від справ земних щоб не помітити зовсім неграційної крістінної ходи. Та Гілберт, певне, дивиться тільки на її обличчя, як усякий чоловік, зневажливо подумала Ен. «Чи будете ви вдома обіді в суботу?» – запитав Рой. «Так». «Тоді вас відвідують моя мати і сестри», – тихо мовив Рой. Щось охопило Ен. І те щось можна було б означати як трепет, проте зовсім не радісний. Вона ще ніколи не зустрічалася ні з ким із членів роєвої сім'ї і розуміла значення такої заяви. І тепер від незворотності, що чаїлася в цих словах, її кинуло вдрож. Я буду рада її бачити, безбарно мовила Ен і занепокоїлася, чи справді це так. Звісно, вона мусить бути рада. Та чи не виявиться це для неї аж надто тяжким випробуванням? До Ен уже долинала чутки про те, в якому світлі розглядають гарнери захоплення їхнього сина і брата. Певне, на цій суботній зустрічі наполіг сам Рой. Ан розуміла, що її будуть прискіпливо оцінювати. і з того факту, що вони погодилися відвідати її, дівчина збагнула, що їм хоч не хоч доведеться прийняти її як імовірного члена родини. «Я просто буду собою, не намагатимуся справити добре враження», самовпевнено подумала Ен. А попри те, вона замислилася, яку сукню ліпше буде обрати в суботу, і чи не пасуватиме їй нова висока зачіска більше, аніж теперішнє, тож це дещо зіпсувало їй прогулянку. Надвечір Ен постановила собі вбрати коричневу шифонову сукню, а зачіску лишити звично. У п'ятницю по обіді в жодної із чотирьох дівчат не було занять у коледжі. Стела присвятила вільний час написанню доповіді до наступного засідання товариства філоматів. І тепер сиділа за столиком у кутку вітальні посеред купи безладно розкиданих аркушів і чернеток. Вона незмінно запевняла, що нічогісінько не здатна написати, коли не скидатиме закінчених аркушів на підлогу. Ен у фланелевій блузці і сержевій спідниці із волоссям трішки розкуйовдженим після вітряної дороги додому – Сиділа на підлозі, дражнячи кицьку сару курячою кісточкою. Джозеф і Смалько скрутилися клубками в неї на колінах. Теплий солодкий запах ширився по всьому домі то коховарила присила. Невдовзі вона з борошном на носі і у великому недоладному фартуху зайшла до вітальні, щоб продемонструвати тітонці Джеймсіні свій шоколадний торт. У цю найдоречнішу мить. Пролунав стукіт у вхідні двері. На нього не звернув уваги ніхто, окрім Філ, котра підкопилася і відчинила в надії побачити служку із кремниці, де вона того ранку замовила капелюшок. На порозі стояла пані Гартнер із доньками. Ен безтямно зірвалась на рівні ноги, скинувши з колін двох обурених котів і машинально переклала кісточку із правої руки до лівої, Прісила, котра мусила би пройти через усю вітальню, щоб повернутися назад на кухню, заметушилася, розгублено пхнула свій торт попід дивано подушку і кинулася сходами нагору. Стела почала хапливо збирати розкидані аркуші. Незворушні лишилася тітенька Джеймсіна та Філ. Завдяки їй невдовзі заспокоїлися всі, навіть Ен. Прісила спустилася в мита і без фартуха. Стела прибрала довкола себе. Філ тим часом рятувала ситуацію потоком невимушеної балачки. Пані Гартнер була жінкою худою, високою та вродливою, елегантно вбраною і сердечною, хоч сердечність ця здавалася дещо вимушеною. Аліна Гартнер нагадувала друге видання матері, щоправда без жодної сердечності. Вона щосили намагалася поводитися люб'язно, та вдалося їй хіба що бути зрозумілою і зверхньою. Дороті Гартнер була струнка, усміхнена і зі збитошним поглядом. Енн знала, що Дороті – улюблена Роєва сестра, тож одразу відчула до неї симпатію. Вона була б дуже схожа на Роє, якби мала глибокі, мріливі чорні очі замість веселих Горіхових. Завдяки їй та Філ відвідане минули дуже приємно, коли не зважати на відчуття легкої напруги в повітрі та ще дві предтичини. Джозеф і Смалько. Покинуті непризволяще, улаштували веселу гонитву, продовж якої обидва вистрибнула на коліна пані Гарнер і зіскочили з них. Пані Гарнер піднесла до очей Лорнет і провела поглядом їхні стрімкі силуети. Так мовби ніколи не бачила котів. А Ен, притлумивши дещо нервовий сміх, перепросила її як могла. Ви любите котів? запитала пані Гарнер, ледь відчутним тоном з верхнього подиву. Попри ніжні почуття до смалька, Ен ніколи особливо не любила котів, але тон пані Гарнер її роздратував. Раптом вона згадала пані Блайт, яка так любила котів, що тримала їх у домі стільки, наскільки був згоден її чоловік. Славні тварини, правда? лукаво запитала Ен. Я ніколи не любила котів, байдуже відказала пані Гарнер. А я люблю їх, озвалася дороті. Вони страшенно гарні і незалежні. Собаки надто добрі і віддані. З ними я почуваюся ніякого. А коти дивовижно людяні. У вас тут такі милі порцелянові песики. Можна мені роздаватися їх ближче? Запиталася Аліна, прямуючи до камінної полиці і мимохійць стаючи винуватись другого інциденту. Узявши в руки магога, вона всілася на ту саму подушку, під якою присила заховала свій шоколадний торт. Різцели і Н обмінялися розпачливими поглядами, але вдіяти нічого не могли. Статечна Аліна сиділа на подушці і базікала про порцелянових песиків, аж до самісінького кінця візиту. Дороті на хвилинку затрималася, щоб потиснути руку Н і палку шепнути. «Я знаю, ми з вами подружимося. Рой мені все про вас розповів. Я єдина, з ким він може поговорити, відолашний. Мамі і Аліні не звіришся». «Ох, дівчата, як вам тут, напевне, весело живеться? Ви дозволите мені приходити в гості частіше?» «Приходьте, коли забажаєте», – сердечно відказала Енн, утішена, що, бодай, одна з роєвих сестер виявилася милою дівчиною. Вона розуміла, що, напевно, ніколи не полюбить Аліни, та й Аліна ніколи не полюбить її, хоч прихильність пані Гарднер, імовірно, ще вдасться відвоювати. Та загалом Енн зітхнула з полегкістю, коли тяжке випробування лишилося позаду. Найгірші, споміж найсумніших слів. Імовірніше, не здійснилося, на жаль. скрушно процитувала Прісцила, піднімаючи подушку. Цей торт тепер можна назвати пласким жартом. І подушка зіпсована. Я завжди знала, що п'ятниця – нещасливий день. Люди, які просять переказати, що прийдуть у суботу, не повинні з'являтися в п'ятницю, мовила дітенька Джеймсіна. «Мабуть, то Роїва помилка», – відказала Філ. «Цей хлопець геть себе не тямить, коли розмовляє з Н. «А де ж вона?» Н пішла до себе в кімнату. Її охопило дивне бажання розплакатися. Натомість вона змусила себе засміятися. Смалько і Джосеф були такі нестерпні, а Тороті дуже мило. Розділ 37. Новоспечені бакалаври. «Я хочу померти». «Або щоб нині був завтрашній вечір», – простогнала Філ. «Якщо ти ще трохи поживеш, то здійсняться обидва бажання», – спокійно відказала Енн. «Легко тобі не перейматися. Ти у філософії як риба у воді, а я ні. І коли думаю про цей жахливий завтрашній іспит, то від страху зовсім гублюсь. Що скаже Джо, коли я все провалю?» «Не провалиш. Як ти склала сьогодні греку?» «Не знаю». Може, письмова робота була добра, а може така припогана, що Гомер перевернувся в труні. Я стільки зубрила і скніла над конспектами, аж тепер нічого не здатна оцінювати».